Ласкаво просимо на канал Вечір біля каміну. Сьогодні ми вирушимо у таємничу подорож разом з Артуром Конан Дойлом. Підписуйтесь, ставте вподобайку, відчуйте тепло вогню, почуйте тріск дров, відключіться від тиску сьогодення. Ми починаємо. Артур Конан Дойл. Чорний доктор. Бішоп Кросін – маленьке село, розташоване за 10 миль на південний захід від Ліверпуля. На початку 70-х років тут оселився лікар на ім'я Алоїз Лана. У селі нічого не знали ні про його минуле, ні про причини, що спонукали його переїхати в цей загублений куточок Ланкашеру. Про нього було відомо лише дві речі. Перше, що він здобув медичний диплом з відзнакою в Глазго. Друге, що він без сумніву належав до південної раси. Його шкіра була дуже темною і найімовірніше він мав домішку індійської крові. Проте в його зовнішності переважали європейські риси. Він вирізнявся гарними манерами та вмінням триматися в суспільстві, що давало підстави припускати, що в його жилах була й крапля іспанської крові. Смаглява шкіра, волосся кольору воронового крила, темні очі, що виблискували з-під густих брів. Усе це різко контрастувало з солом'яним волоссям і грубуватими манерами місцевих жителів. Нового лікаря Незабаром прозвали чорним доктором з Бішоп Кросінга. Спочатку це звучало зневажливо і глузливо, але з роками це призвісько стали вимовляти як почесний титул. Вся округа знала доктора, і слава про нього рознеслася далеко за межі села. Новий лікар виявився здібним хірургом і чудовим терапевтом. До його приїзду в цьому містечку практикував Едвард Роу, син сера Вільяма Роу, ліверпульського консультанта. Однак він не успадкував таланту батька, і доктор Лана завдяки своїй зовнішності та чемним манерам швидко потіснив свого конкурента. Він швидко досяг успіху й у суспільстві. Після успішної операції шановного Джеймса Лаурі, другого сина Лорда Бельтона, він був представлений своїм пацієнтом місцевому світському товариству. Незабаром, завдяки хорошим манерам та вмінню вести розмову, він усюди став бажаним гостем. Іноді відсутність родичів і вантажу минулого швидше допомагає, ніж заважає у просуванні по соціальних сходах. Так, неординарність особистості доктора – його зовнішність та чарівність були найкращою рекомендацією. Його пацієнти знаходили в ньому один, усього один недолік. Він здавався переконаним холостяком. Це було особливо дивним, адже він займав великий будинок, і всім було зрозуміло, що його успішна практика давала змогу накопичити значний статок. Спочатку місцеві свахи будували плани щодо тієї чи іншої панночки. Але минали роки, а доктор Лана залишався холостяком. І всі зрозуміли, що з якоїсь причини він уникав одруження. Злі язики стверджували, що він уже був одружений і, щоб уникнути наслідків нерівного шлюбу, вирішив поховати себе в бішоп-кросінгу. І раптом коли свахи вже звідчаю відвернулися від нього, оголосили про його заручені з міс Френсіс Мортон з Лей Голу. Міс Мортон була молодою леді, добре відомою в Окрузі. Її батько Джеймс Голден Мортон володів великими землями в Бішоп Кросінгу. Однак на той час її батьки померли і вона жила з єдиним братом Артуром Мортоном. Спадкоємцем маєтку. Місс Мортон вирізнялася високим зростом і трималася з гідністю. Це була натура жвава і поривчаста, з сильним характером. Вона познайомилася з доктором на прийомі, який влаштовували для гостей у саду. Між ними спалахнула дружба, яка швидко переросла в кохання. Ніщо не могло зрівнятися з їхньою відданістю одне одному. Щоправда, між ними була різниця у віці. Йому 37, а їй 24. Але, крім цього, не було жодних перешкод для їхнього шлюбу. Заручини відбулися в лютому, а весілля було вирішено відсвяткувати в серпні. 3 червня доктор Лана отримав листа з-за кордону. У маленькому селі начальник поштового відділення є і начальником відділення Пліток, і містер Бенкі з Бішоп Кросінга міг би багато чого розповісти про секрети своїх сусідів. Про цей лист він повідомив наступне. Конверт виглядав дивно. Був підписаний чоловічим почерком. Лист відправлено з Боєнас Айреса. На ньому була аргентинська марка. Наскільки йому відомо, це був перший лист доктору Лані з-за кордону. Ось чому він так уважно роздивився його, перш ніж вручити листоноші. Увечері того ж дня його доставили доктору Лані. Наступного ранку, тобто 4 червня, доктор Лана відвідав міс Мортон і довго говорив з нею. Було помічено, що він повернувся додому дуже схвильований. Міс Мортон весь день провела у своїй кімнаті. Служниця кілька разів заставала її в сльозах. За тиждень у селі тільки говорили про розрив заручин. Подейкували, що доктор Лана негідно повівся з молодою леді, і Артур Мортон, її брат, погрожував відшмагати його батогом. У чому саме проявилося негідне ставлення доктора, було невідомо. Багато хто ламав голову, висуваючи ті чи інші міркування. Доктор Лана годинами блукав навколо Лейголу, не намагаючись зайти в будинок. Це було всіма помічено і сприйнято як доказ того, що його совість неспокійна. Він перестав відвідувати недільну службу, де міг зустріти молоду леді. У журналі «Ланцет» з'явилося оголошення про продаж практики, і, хоча не називалося жодних імен, багато хто вважав, що йдеться про бішоп-кросінг і доктор Лана збирається виїхати з села, де користувався пошаною і повагою. Таким був стан справ, коли ввечері, в понеділок 21 червня, сталися події, які перетворили простий сільський скандал на трагедію і прикували до себе увагу всієї Англії. Але спочатку потрібно розповісти про деякі деталі, бо вони дуже важливі, щоб зрозуміти всі події того вечора. У будинку доктора, крім нього, жили всього дві людини поважна економка на ім'я Марта Вудс і молода служниця Мері Полінд. Кучер і хлопчик, який допомагав при операціях, ночували у себе вдома. Вечорами. Доктор працював у себе в кабінеті, який розташовувався в бічному крилі будинку, поруч з приймальною. Цей кабінет знаходився досить далеко від кімнат прислуги. Для зручності пацієнтів у цій частині будинку був свій вхід, тому доктор міг сам впускати відвідувачів і про це ніхто не знав. І справді, нерідко хворим, які приходили пізно, Відчиняв сам доктор, служниця та економка зазвичай лягали рано. Тієї ночі Марта Вудс зайшла до кабінету доктора о пів на десяту і застала його за письмовим столом. Вона побажала йому на добраніч, відправила служницю спати і до 22.45 займалася домашніми справами. Коли вона попрямувала до себе, годинник пробив одинадцяту. Вона провела в кімнаті хвилин 15-20, коли пролунав страшний зойк. Вона почекала деякий час, але все було тихо. Дуже стурбована, бо крик був гучний і різкий, вона накинула халат і поспішила до кабінету доктора. «Хто там?» – пролунав різкий голос, коли вона забарабанила в двері. «Це я, сер, місіс Вудс!» «Благаю, залиште мене в спокої!» Йдіть до себе!» – закричав голос, який вона була в цьому впевнена, належав її господаріві. Але сказано це було так грубо і так не схоже на звичайну манеру доктора, що вона дуже здивувалася і образилася. «Я подумала, визвали мене сер!» – спробувала вона пояснити, але відповіді не послідувало. Місіс Вудс з образою попрямувала до своєї кімнати. По дорозі поглянула на годинник. Була пів на дванадцяту. У проміжок між одинадцятою та дванадцятою, вона не могла точно назвати час, до доктора прийшла пацієнтка. Вона стукала в двері, але відповіді не послідувало. Ця пізня пацієнтка була місіс Медінг, дружина сільського бакалійника, хворого на важку форму тифу. Напередодні, Доктор Лана просив її зайти ввечері та сказати, як себе почуває хворий. Вона побачила світло в кабінеті, але, постукавши в двері, що вели в цю частину будинку, і не дочекавшись відповіді, вирішила, що доктора викликали до хворого, тому вона попрямувала додому. Від будинку до дороги вела невелика, звилиста алея, в кінці якої горів ліхтар. Коли місіс Мейдінг вийшла з воріт, вона помітила чоловіка, що йшов доріжкою. Думаючи, що це доктор, який повертався після візиту до хворого, вона вирішила почекати і дуже здивувалася, побачивши Артура Мортона, молодого сквайра. При світлі ліхтаря вона помітила, що він дуже збуджений, а в руці стискає великий мисливський хлист. Він прямував до воріт, коли вона звернулася до нього. «Доктора немає вдома, сер, сказала вона. «А ви звідки знаєте?» грубо запитав він. «Я була біля входу до приймальні». «Але світло в нього горить?» промовив молодий сквайр, вдивляючись у темряву. «Це ж його кабінет, чи не так?» «Так, сер, але я впевнена, доктора немає вдома». «Ну що ж, «Скоро повернеться», – сказав молодий Мортон і попрямував через ворота, а місіс Медінг поспішила додому. О третій годині ранку її чоловік знову почувався погано, і вона була настільки стривожена, що вирішила невідкладно викликати доктора. Коли вона проходила через ворота, то з подивом помітила, як хтось ховався в лаврових кущах. Це був без у чоловік, і в цьому вона була абсолютно впевнена, не хто інший, як Артур Мортон. Однак її настільки займали власні справи, що вона не звернула на це особливої уваги і поспішила далі. Підійшовши до будинку, вона з подивом переконалася, що в кабінеті все ще горить світло. Місіс Мейдінг почала стукати в двері, що вели до приймальні. Відповіді не було. Вона стукала кілька разів, але безрезультатно. Їй здалося дивним, що доктор міг лягти спати або вийти з дому, залишивши таке яскраве світло. Місіс Мейдінг спала на думку, що, можливо, він просто заснув у кріслі. Вона почала барабанити у вікно кабінету, але теж без результату. Виявивши між фіранкою та віконною рамою шпаринку, вона зазирнула всередину. Велика лампа на столі освітлювала всю кімнату. Стіл був завалений книгами та інструментами. Нікого не було видно. І вона не помітила нічого незвичайного. За винятком того, що в тіні столу на килимі лежала брудна біла рукавичка. Потім раптово у міру того, як її очі звикали до світла, вона побачила черевик. Тоді вона з жахом зрозуміла, те, що вона спочатку прийняла за рукавичку, було рукою людини, що розпростерлася на підлозі. Розуміючи, що сталося щось жахливе, вона почала щосили дзвонити в парадні двері і підняла на ноги економку місіс Вудс. Обидві жінки попрямували до кабінету Доктора, попередньо пославши служницю в поліцію. Навскіс від вікна біля столу знайшли мертвого доктора Лану. Він лежав розпростертий на спині. У наявності були ознаки насильницької смерті. Одне око підбите, на обличчі та шиї видно сліди сніців. Риси обличчя спотворилися і здавалися більшими, ніж зазвичай. Це дало змогу припустити, що смерть настала від удушення, на докторі був одяг, в якому він приймав хворих, на ногах матерчаті капці, підошви яких виявилися абсолютно чистими, на килимі, особливо з боку дверей, були сліди брудних черевиків, ймовірно залишених убивцею. Очевидно, хтось увійшов через двері, що вели до приймальні, убив доктора і вийшов з будинку непоміченим. Убивцею був чоловік. Це було зрозуміло за розміром взуття і за характером ушкоджень на тілі покійного. Але далі поліція зайшла у глухий кут. Не було виявлено жодних слідів крадіжки. Навіть золотий годинник доктора лежав у кишені. У кабінеті стояв важкий сейф, де доктор тримав гроші. Він виявився замкненим, але всередині не було ані пенса. Місіс Вудс вважала, що там зазвичай лежала велика сума, однак того самого дня доктор оплатив готівкою великий рахунок за зерно. Вважали, що саме тому, а не через грабіжників, сейф і виявився порожнім. У кімнаті не вистачало однієї речі, і ця відсутність наводила на деякі роздуми. Портрет Міс Мортон, який завжди стояв на столику збоку, був вийнятий з рамки і зник. Місіс Вудс бачила його ввечері, коли заходила до господаря, а тепер він зник. На підлозі знайшли зелену пов'язку на око, яку економка раніше не бачила. Але така пов'язка могла зберігатися і в доктора, отже не було нічого, що вказувало б на зв'язок зі злочином. Усі підозри зводилися до одного. І Артур Мортон, молодий скваєр, був негайно заарештований. Проти нього були лише непрямі докази, але досить серйозні. Він був дуже відданий своїй сестрі, і багато хто стверджував, що після розриву між нею і доктором Ланою він неодноразово погрожував помститися її колишньому коханому. Було встановлено, що його бачили близько одинадцятої вечора з мисливським хлистом у руці. Він прямував алеєю до будинку доктора. Поліція зробила висновок, що він увірвався до кабінету доктора і саме в цей час місіс Вудс почула крик Кричали чи то від страху, чи то від гніву. Коли з'явилася місіс Вудс, доктор Лана, мабуть, вирішив переговорити зі своїм відвідувачем і тому велів економці йти до себе. Розмова тривала довго, вона ставала все більш і більш напруженою і закінчилася бійкою, внаслідок якої доктор Лана втратив життя. Ростин, однак, показав, що у доктора було хворе серце. Про це ніхто навіть не підозрював, поки він був живий. Лікарі вважали, що смерть у цьому випадку могла б статися і від ран, які для здорової людини не були смертельними. Потім Артур Мортон виняв із рамки фотографію сестри і відправився додому. Але по дорозі він помітив місіс Мейдінг і сховався в кущах. Такою була версія, висунута обвинуваченням, і докази виглядали досить вагомими. З іншого боку, і в захисту досить серйозні аргументи. Мортон мав репутацію рухливої і легкозбудливої людини, людину, як і сестра, але його поважали і любили всі в окрузі, і здавалося, що його відкрита і чесна натура не здатна на такі вчинки. Сам він Пояснював те, що сталося, наступним чином. Він хотів переговорити з доктором Ланою про невідкладні сімейні справи. Зауважимо, що він відмовився згадувати ім'я своєї сестри. Обвинувачений не заперечував, що ця розмова, можливо, була б неприємною. По дорозі він зустрів пацієнтку доктора Лани і дізнався, що доктора немає вдома. Він чекав його повернення до третєї ранку, але оскільки доктора все ще не було, йому довелося відмовитися від свого наміру і повернутися додому. Що стосується обставин смерті доктора, то йому про це відомо не більше, ніж констеблю, який його заарештував. Раніше він був близьким другом убитого, але за деякими обставинами, про які він воліє не говорити, його почуття змінилися. Кілька фактів говорили на користь його невинуватості. Так, було встановлено, що о пів на дванадцяту доктор Лана ще був живий і перебував у своєму кабінеті. Місіс Вудс була готова присягнути, що саме в цей час вона чула голос доктора. Друзі обвинуваченого стверджували, що можливо в цей час... Доктор Лана був уже не один. Крик, який привернув увагу економки, дивна поведінка її господаря, його нетерпляче бажання, щоб його залишили в спокої, здавалося, все це вказувало на це. Якщо так, то видавалося цілком ймовірним, що смерть настала в проміжок між тією хвилиною, коли економка почула крик і тим часом, коли місіс Медінг прийшла до будинку доктора вперше і не змогла до нього достукатися. Але якщо саме в цей час він помер, то було абсолютно ясно, що містер Мортон ніяк не причетний до його смерті, оскільки місіс Медінг зустріла молодого Сквайра пізніше. Якщо ця гіпотеза правильна і якась людина була з доктором Ланою до того часу, як місіс Медінг зустріла містера Артура Мортона, то хто ж був цей хтось? І які мотиви були в нього бажати зла доктору? Усі визнавали, що якби друзі обвинуваченого могли пролити світло на цю справу, вони б багато в чому допомогли встановленню його невинуватості. Але з плином часу обивателі стали подейкувати, що не було жодних доказів того, що хтось взагалі був у будинку доктора, крім молодого Сквайра. Хоча, з іншого боку, численні свідчення вказували, що мотивом його приходу були аж ніяк недобрі спонукання. У той час, коли з'явилася місіс Медінг, доктор, можливо, вийшов з дому. Він міг повернутися пізніше – і зустрітися з Артуром Мортоном, що чекав на нього. Деякі з прихильників обвинуваченого надавали великого значення тому факту, що фотографію його сестри Френсіс, яка зникла з кімнати доктора, не виявили серед речей містера Мортона. Цей аргумент, однак, не дуже брали до уваги, оскільки в обвинуваченого було достатньо часу до арешту, щоб спалити фотографію або знищити її іншим способом. Що стосується єдиних реальних доказів у цій справі, йдеться про брудні сліди на підлозі, то вони були настільки розпливчастими на м'якому килимі і стали такими нечіткими, що зробити якісь серйозні висновки виявилося просто неможливо. На вигляд їх цілком міг залишити обвинувачений. Далі доводилося, що його черевики після ночі теж були брудними. Однак того вечора лив сильний дощ, і черевики всіх жителів села, можливо, перебували в подібному жалюгідному стані. Такою була неприкрашена правда про цю низку унікальних романтичних подій, що привернули увагу всього Ланкашеру. Невідоме походження доктора, його дивна, незвичайна особистість, високе становище людини, яку звинувачували у вбивстві, історія кохання, що передувала вбивству – все це сплелося в один клубок і перетворила справу на одну з тих драматичних історій, які приковують увагу всієї нації. По всіх трьох графствах тільки говорили, що про справу чорного доктора з Бішоп Кросінга. Щоб пояснити відомі факти, висувалося безліч версій. Але можна з упевненістю сказати, що серед них не було жодної, яка б передбачила той несподіваний поворот подій, що викликав стільки розмов у перший день суду і досяг свого апогею на другий. Зараз, коли я пишу ці рядки, переді мною лежать підшивки Ланкастер Віклі з докладними звітами. Однак я змушений обмежити себе лише коротким оглядом подій першого дня засідань суду до того моменту, коли виступила міс Френсіс і її свідчення пролили світло на цю заплутану справу. Містер Порлок Карр, основний обвинувач з притаманною йому скрупульозністю, Вибудував усі відомі факти У міру того, як закінчувався перший день слухання справи Ставало зрозуміло, яке важке завдання Лежало перед містером Гемфрі, захисником обвинуваченого До присяги привели кількох свідків Вони поклялися, що чули, як обвинувачений Досить нестримано відгукувався про доктора Вони згадували і про лють з якою молодий чоловік говорив про погане ставлення доктора до його сестри. Місіс Медінг повторила свої свідчення, розповівши, як пізно ввечері зустріла обвинуваченого неподалік від будинку доктора. Інший свідок показав, що обвинувачений знав про звичку доктора вечорами сидіти на самоті у своєму кабінеті розташованому в дальньому крилі будинку. Саме тому, вважав свідок, обвинувачений обрав пізній час. Адже тоді жертва була цілком у його владі. Слуга з будинку Сквайра зізнався, що чув, як близько третьої години ранку повернувся його господар. Це підтвердило свідчення місіс Медінг, яка вважала, що бачила в кущах саме містера Мортона під час свого другого відвідування будинку доктора. Детально розбиралось питання про брудні черевики та про схожість відбитків слідів. Відчувалося, що обвинувачення досить попрацювало і, попри випадковість доказів, сама справа виглядала такою закінченою і переконливою, що доля підсудного, здавалося, була остаточно вирішена. Хіба що захисту вдалося б відкрити щось несподіване. Була третя година, коли закінчилися виступи представників обвинувачення. О пів на п'яту, коли суд знову зібрався після перерви, сталося щось непередбачене. Я цитую розповідь про цю подію з журналу, про який уже згадував опустивши опис будівлі муніципалітету. Коли в переповненій будівлі суду захист викликав як свідка місіс Френсіс Мортон, сестру обвинуваченого, це викликало справжню сенсацію. Наші читачі пам'ятають, що молода леді була заручена з доктором Ланою, а раптовий розрив заручин викликав гнів її брата і призвів до злочину. Міс Мортон, однак, жодним чином не була замішана в цій справі, і її ім'я не фігурувало ні на слідстві, ні на судовому процесі, і тому її поява, як головного свідка, була несподіваною. Міс Френсіс Мортон, висока красива брюнетка, давала свої свідчення тихо, але виразно. Було помітно, що вона дуже хвилюється. Вона згадала про свої заручини з доктором і про їхній розрив. Це сталося, як вона сказала, з особистих мотивів, пов'язаних із сім'єю доктора. Вона викликала загальний подив, заявивши, що завжди вважала обурення брата безглуздим і нестриманим. На запитання судді вона відповіла прямо, що не має проти доктора Лани жодної образи, і на її думку, він поводився бездоганно. Її брат, не знаючи всіх фактів, став на іншу точку зору, і вона змушена визнати, що попри всі її благання, він справді погрожував доктору, а того вечора, коли сталася трагедія, погрожував розквитацію,